«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари. Розділ тридцять дев'ятий. Біля полудня Джаїр з супутниками вийшли з печерночі та опинились на широкому кам'яному майданчику, звідки відкривався вид на глибокий каньйон між гірськими вершинами воронячого рогу. Вони були настільки близько, що закривали усе, крім вузької смужки блакитного неба далеко вгорі. Юнак втомлено подивився вгору. Джаїр був виснажений фізично та емоційно. Він усе ще стискав кристал в одній руці. Срібний ланцюжок майже торкався до землі. Вони зайшли в печери з самого світанку, і значну частину цього часу він використовував пісню бажання, щоб викликати світло, щоб вони знайшли шлях. Для цього знадобилась кожна крапля сили і уся концентрація. У розумі усе ще звучав звук проків, як скеля триться об скелю, ще під того, що залишилось в темряві печер. А також... Останній крик Стітіса. Давайте не будемо стояти там, де нас легко побачити, сказав Джекс та відвів хлопця ліворуч. Слентер сумнівно озирнувся. "Ну, я не впевнений, що це потрібна дорога, майстер зброї". Джекс обернувся. "І що, ти бачиш багато інших доріг?" Мовчки члени маленької групи пішли вниз. По маленькій доріжці, до ущелини в скелі. Вузький прохід тягнувся перед ними, звиваючись у скелю, зникаючи в тіні. Вони йшли шеренгою, очі обережно бігали вгору по шорстких стінах. Їх торкнувся порив крижаного повітря, і Джаїр здригнувся. З жахами печер, він вітав навіть це неприємне відчуття. Хлопець відчував, що вони вже близько до Греймарка, до Мельморту. Небесна Криниця теж поруч. Подорож майже скінчилась. Він відчув дивне бажання, хотілося одночасно сміятись і плакати, але втома і біль не дозволяли робити ані те, ані інше. Прохід вів далі, заглиблюючись у гори. Його думки блукали. «Де зараз Брін?» Кристал показав їм обличчя, але не показав, де вона може бути. Сірий туман і темрява оточували її. «Прохід? У горах? Чи вона теж тут?» Король Срібної річки сказав, що Джаїр повинен дістатись до Небесної Криниці раніше, ніж Брін досягне Майльморта. Юнак спіткнувся і ледь не впав. Поспішно він вирівнявся і запхав кристал назад у туніку. «Будь обережнішим!» – прошепотів Едайн. Джаїр кивнув і пішов далі. Якесь почуття почало наростати. Ціла армія гномів охороняла бастіони та сторожові вежі Греймарка. Морти ходили залами. Можливо, є ще якісь темні істоти, а їх лише шестеро. Яка є надія пройти таку кількість ворогів? Здавалося б, невелика. І все ж юнаку це здавалось не так безнадійним. Король Срібної річки не просто так його обрав. Він вірив у те, що Джаїру вдасться. Можливо, треба прикликати власну рішучість та силу волі, і це не дозволить зазнати невдачі. Хлопець м'яко похитав головою можливо. Але поруч з ним також п'ять чоловіків, які завжди його підтримували: Гарет Джекс, Слентер Форокер, Едайн Лсділ та Хелд. Вони пройшли чотири землі до цього останнього шляху, змішуючи у собі загадкову силу та мужність: два слідопити, мисливець, майстер зброї та принц ельфів. Різні життя, але вони усе ж разом цього дня. Можливо, ніхто не доживе до вечора. Але все ж вони з ним. У них був якийсь зв'язок, якась довіра. Вони плювали на власну безпеку заради Джаїра. Навіть Слендер. Гном зробив свій вибір у Капаалі, коли кинув шанс втекти на північ до прикордонних земель і життя від якого відійшов. Усі вони віддались єдиній меті і здавались незламними. Джаїр небагато знав про своїх друзів, але в одному був впевнений. б не сталося сьогодні, ці п'ятеро будуть поруч. Можливо, тому він і не боявся. Прохід розширився, сонячне світло полилось з нового розширеного горизонту. Джекс сповільнився, Присів і зробив обережний крок вперед, поманивши усіх за собою пальцем. «Там!» – прошепотів він, вказавши пальцем. «Греймарк!» Джаїр одразу зрозумів це. «Підтверджень не потрібно!» «Фортеця на вершині гори майже закривала полуденне небо. Похмура, масивна споруда, бастіони, вежі та парапети». Вони, здавалось, були скрізь, за вишки в сотні футів, як шипи та притуплені леза сокир, що тягнулись до безхмарного блакитного неба. З флагштоків не майоріли прапори, віконниці не були задрапіровані. Уся ця масивна будівля нагадувала зиму у яскравому сонячному світлі, камінь похмурий, попелястий. Вікна маленькі, отвори, закриті ґратами та віконницями. Єдина вузька дорога вела вгору по схилу, не більш ніж виступ, вирубаний в скелі, і закінчувалась біля пари високих, окованих залізом воріт, що стояли перед комплексом. Ті були зачиненими. Уся група мовчки дивилась на фортецю. Не було жодних ознак якогось життя, жодного Руху. І нарешті Джаїр побачив частину, що підіймалась за греймарка, арка з каменю, що здавалась частиною веж і парапетів. Вона, ніби підвісні сходи, йшла вгору до вершини, яка височила над ними усіма. Джаїр схопив Слентера за руку та вказав на тонку стрічку каменів. «Так, хлопче, там небесна криниця». «Це те, що король Срібної річки відправив тебе знайти!» «А мельморт? швидко спитав Джаїр. Гном похитав головою. «З іншого боку, внизу, в кільці скель! Там ці сходи починають підйом, обвивають Греймарк, а потім підіймаються далі!» Усі знову замовкли. Їхні погляди прикувались до фортеці. «Здається, там нікого немає!» Рубурмотів Хелд через мить. «Тому що вам так хочеться думати!» – зауважив Слентер, відкидаючись на п'ятий. «Крім того, блукачі віддають перевагу темряві. Вони здебільшого відпочивають вдень і живуть уночі. Навіть гноми, які їм тут служать, незабаром починають жити так само і не показуються, коли є світло. Але не обманюйтесь, вони там!» «І блукачі, і гноми, і дещо ще!» Джекс дивився на гірську стежку, яка вела вгору до входу в фортецю. «Вони очікують нас звідти!» Майстер зброї говорив здебільшого сам до себе. Він глянув ліворуч, де шлях, на якому вони стояли, вигинався вниз, вів між скелями і зникав назад у гори. Слентер торкнувся руки Джекса. «Тунель з'єднується з низкою проходів, які ведуть вгору, в підвали, в фортеці. Так і підемо!» «Як охороняється?» Слідопит лише знизав плечима. «Я б почувався краще, якщо б ми могли знайти спосіб піднятись звідси!» Пробурмотів Форекер. «Я вже надивився на печери і тунелі!» Гном похитав головою. «Не вийде!» «Єдиний спосіб дістатись до мети через Греймарк, прямо через блукачів і усіх, хто їм служить!» Форекер хмикнув. «А ти що вважаєш, Гарет? Той продовжував дивитись на фортецю та скелі навколо, худе обличчя нічого не виражало. «Ти знаєш дорогу достатньо добре, щоб нас провести, гном?» – коротко спитав він Слентера. Той кинув на майстра довгий погляд. «Забагато просиш? Я знаю, але недобре. Проходив раз чи два, коли мене вперше сюди привели. До того, як усе почалось». Він раптово замовк, і Джейр зрозумів, що свідопит згадав, як вирішив повернутися на батьківщину, бути зі своїм народом, і був посланий блукачами вистежувати Аланона. Він згадував це. І шкодував про це. «Здається, іншого шляху немає», – сказав Джекс і рушив вперед. Він повів їх крізь скелі туди, де шлях вів у тунель, назад під гору. Там, поза Греймарком, приховані в укритті скупчення масивних валунів, він підманив супутників ближче. «Блукачі завжди відпочивають у світлий час доби». Спитав він Слентера. У скупченнях скелі було тісно і спекотно. На чолі майстра зброї виступив Під. Гном нахмурився. «Якщо ти запитуєш, чи треба нам йти зараз, а не коли стемніє, я скажу так, треба йти зараз. Якщо залишиться достатньо часу. Полудень минув, а зараз рано темніє. Нам, можливо, краще дочекатись до завтра». Коли ми зможемо використати повний день, ще дванадцять годин не матимуть великого значення. На мить запала тиша. Джаїр поглянув вгору, його очі сканували скелі. Ще дванадцять годин, якась підозра смикнула розум, попереджаючи, як далеко зайшла Брін, і він згадав слова короля Срібної річки – що треба дістатись до колодязя перш ніж брін дістанеться до Мельморта. Юнак швидко повернувся до Гарета Джекса. Я не впевнений, що у нас є дванадцять годин. Я повинен знати, де брін, щоб бути впевненим. Треба знову використати кристал. І я думаю, що краще зробити це зараз. Майстер зброї знизав плечима. Гаразд, але не тут. Ходімо в печеру. Вони навпомацьки пробрались назад у темряву. Там, згуртувавшись, усі почекали, допоки Джаїр витягнув кристал. А потім, ніжно тримаючи в руках, Джаїр зволожив губи і поборовся з втомою. «Заспівай, Джаїр!» – почув він слова Едайна. І заспівав. Його голос був тихим, шепіт змучений напругою. Кристал почав світитись. Світло почало виринати, брін стояла в темряві тунелю, яким вона йшла, і раптом виникло відчуття, що за нею спостерігають, слідкують за нею чиїсь очі, так само, як вона входила у зуби дракона і знову коли виходила. Хтось спостерігав за неї, думки завмерли, спалах осяяння прошепотів. Джаїр це джаїр. Брін видихнула, щоб заспокоїтись. Логічного пояснення, звичайно, такому висновку не було. Вона просто знала. Але як? Як її брат? У тунелі щось заворушилось. Вона зробила кілька кроків, повільно й обережно, пробираючись крізь темряву з допомогою безполуменевого смолоскипа коклайна. Вона не бачила і не чула жодної істоти за весь цей час – вона пройшла далеко, не відчуваючи іншого життя, і почала сумніватись, чи не помилилась, обравши цей тунель. Але нарешті щось було, не попереду, як очікувалось, а позаду. Дівчина повернулася, забувши про відчуття, що за нею спостерігають. висунула смолоскип вперед і здригнулася. Великі, сяючі, блакитні очі кліпнули. Її доторкнулася масивна, вусата морда. "Шепіт", вона з полегшенням вимовила ім'я кота і опустилась на коліна. Звір потерся широкою головою об її плече, вітаючись. "Шепіт, що ти тут робиш?" пробурмотіла Брін і кіт урочисто подивився на неї. Звичайно, це питання не потребувало відповіді. Виявивши її відсутність, інші, мабуть, повернулись до Кам'яного мосту, але, не маючи змоги піти далі, вони послали за нею кота, точніше, Кімбар відправила, бо шепіт слухався лише дівчинку. Брін потерла коту вуха. Як же важко Кімбар було це зробити, вона з шепотом дуже близькі, і дівчина багато разів покладалася на кота. І ось Віддала його силу подрузі. Очі Брін затуманились. Вона обійняла звіра. «Дякую, Кімбер, прошепотіла вона. Потім піднялась, ще раз погладила кота і похитала головою. «Але мені не можна брати тебе з собою, так? Я нікого не можу брати. Це надто небезпечно, навіть для тебе. Я пообіцяла собі, що зроблю усе сама. Це включає і тебе». Потрібно тобі й повернутись. Болотний кіт кліпнув і залишився на місці. Ну, йди, повертайся до Кімбер, йди. шепіт і не поворухнувся. Він просто сидів і чогось чекав. Отже ти такий же рішучий, як і твоя господиня. І знову дівчина похитала головою. Немає іншого вибору, треба використати пісню бажання. І вона тихо заспівала коту огорнувши його своїми словами, кажучи, що він повинен повернутися. Вона співала кілька хвилин, використовувала м'який натиск, щоб не завдати коту шкоди, а коли вона скінчила, шепіт підвівся і попрямував назад коридором, зникаючи в темряві. Брін спостерігала за звіром, аж доки той не зник з поля зору. Потім повернулась і рушила уперед. Через мить темрява почала розсіюватись, а морок світлішати. Прохід вузький і тісний раніше за секунди розширився і піднявся. Маленьке світло вже не досягало стін і стелі. Але попереду тепер було світло, яке робило смолоскип непотрібним. Сонце. Десь поруч тунель виходив у зовнішній світ. Вона поспішила вперед. Безполоменевий смолоскип Коглайна опустився. Прохід повернув вгору. Сходи, витисані та сформовані зі скелі, підіймались вперед, у величезну печеру під відкритим небом. Вона швидко піднялась, забувши про втому, відчуваючи, що подорож наближається до кінця. Світло лилось в печеру згори. Срібними стрічками, густими від шматочків пилу та мулу, які танцювали, як живі істоти. Нарешті остання сходинка. Вона вийшла з тунелю на широкий виступ за ним і зупинилась. Побачила другий кам'яний міст, що перетинав прірву, цього разу вдвічі більшу за першу, сувору і масивну. Брін зазирнула вниз, і її ніс скривився від смороду. Навіть з мазю Коглайна вона відчула нудоту. Те, що лежало на дні ями, було набагато гіршим, ніж те, що вона вдихала у каналізації Греймарка. Дівчина знову поглянула на кам'яний міст, та на те, що чекало далі. Печера тягнулася назад угору, на кілька сотень футів, а потім переходила в короткий високий тунель. Але ж це був не стільки тунель, скільки ніша, подумала вона, витесана вручну, сформована. З хитро символами, висіченими в камені. Дівчина придивилась уважніше. І побачила туманну стіну. Майльморт. Вона зрозуміла це якимсь інстинктом. Відчувався дотик темного місця. І можна було почути його шепіт. Брін вийшла вперед на міст. На широку арочну дамбу шириною близько двох десятків футів, з дерев'яними поручнями, вбитими в скелю і з'єднаними ланцюгами. Вона йшла швидко, пройшла вершину арки і почала спуск. Дівчина майже перейшла, коли побачила, як чорна істота виринає з глибокої тріщини в підлозі печери за десяток футів перед нею. Тим часом роздратовано бурмочучий Коглайн зупинився. Рона і Кімбер. Тісно притиснулись до старого. Попереду каналізація роздвоювалась в пару тунелів. Кожен з них був таким же, як і інший. Жодних ознак того, де зараз Брін. Не було нічого, щоб вказувало на вірний шлях. «То що? Куди зараз?» Запитав Коглайн урони. Горець витріщився на старого. «А ти що не знаєш?» Той похитав головою. «Ні! Роби вибір!» Рона завагався, відвів погляд від проходу, а потім знову на нього подивився. «Я не можу. Слухай, можливо, навіть немає різниці. Можливо, обидва ведуть в одне місце?» «Якщо ти не знаєш, каналізаційні тунелі ведуть з одного місця, а не в одне місце. Будь-який дурень це знає!» Вирхнув старий. «Дідусь!» – суворо сказала Кімбер. Вона протиснулася між ними, по черзі оглянула тунелі та вивчила почорнілі води, що текли по рифлених каналах, прорізаних у кожному з них. Нарешті вона відступила, повільно похитавши головою. «Я не можу нічим зарадити!» – сказала вона, ніби якимсь чином повинна була мати змогу це зробити. «Я не відчуваю, куди веде кожен з них. Вони здаються однаковими!» Погляд її перейшов до рони. Доведеться обирати тобі. На мить уся грубка перетворилась на застиглі статуї. Нарешті Рона повільно кивнув. Гаразд, йдемо ліворуч. Мені здається, цей тунель веде до прірви. Він пішов у каналізаційний коридор, міцно тримаючи перед собою безполуменевий смолоскип. Обличчя горця було похмурим. Коглайн та Кімбар коротко перезирнулись і поспішили за хлопцем. А чорна істота, яка піднялась з тріщини в підлозі, як тінь, що ожила з нічного сну, присіла перед мостом. Вона була схожою на людину, безволоса і гладенька, виліплена з темної глини. Вона нахилилась вперед і випростилась. Брін зрозуміла, що це вище за неї. Кінцівки і тіло були дивними, ніби м'язи могли мінятися, або їх взагалі там не було, і це не істота з плоті. Сліпі, мертві очі піднялись на дівчину. Паща рвана і чорна, як шкіра істоти, роззявилась. Дівчина завмерла. Немає способу уникнути бійки. Ця істота явно охороняла міст. Ніщо вона повсебе не пропустить. Ймовірно, її створили морти, або прикликали до життя з якогось потойбічного місця і часу, як зробили це з ячірою. Монстр зробив крок уперед, повільний і впевнений. Мертві очі дивились на Брін, яка змусила себе стояти на місці. Не було способу дізнатись, наскільки ця істота небезпечна, але дівчина відчувала що якщо запанікує, прийде смерть. Монстр відкрив пащу, і шопіння наповнило тишу. Дівчина похолола. Вона знала, що станеться далі, але це означає, знову доведеться використати пісню бажання. Її горло стиснулось. Вона не хотіла використовувати магію, але не могла дозволити цьому монстру вбити себе. Раптово істота напала, кинувшись вперед. Швидкість її здивувала Брін. Це було гіпнотично. Перші слова пісні застрягли в горлі. Момент завмер, як вузол у нитці часу. Дівчина чекала на удар, якого так і не трапилось. Щось промайнуло в раптовому розмитті, скопило чорну істоту і відкинуло назад. Брін хитнулась та опустилась на коліна. Шепіт! Закляття пісні бажання виявилось недостатньо сильним і не могло протистояти наказу господині. Шепіт скинув магію і прийшов. Супротивники перетворились в купу кігтів і зубів. Чорна істота явно була здивована. Шиплячи від люті, вона намагалась скинути болотного кота зі своєї спини – але великий звір вчепився мертвою хваткою. Вони перекидались по довжині мосту, щелепи болотного кота рвали шию і плечі монстра, тоді як масивна чорна форма судомно корчилась. Брін завмерла в нерішучості за десяток ярдів від центру мосту. «Треба щось робити! Це не бій, Шепота, це її бій!» Брін здригнулась. Маленький крик вирвався з губ коли битва між двома підвела їх небезпечно близько до поручнів, струшуючи залізні ланцюги. «Треба допомогти! Але як? Немає зброї, крім пісні бажання! Але чому вона зараз не змогла використати магію? Вона не могла використовувати пісню бажання, тому що... Тому що... Її захопили лють і страх, і змішались з розгубленістю». «Але чому?» – це питання стукотіло у мізках криком страждання. «Що з нею не так?» Раптово Брін зробила крок уперед, пробираючись до дальнього боку кам'яної арки, подалі від бійців. Рішення було прийняте. Вона втече. Це її шукає чорна істота. Побачивши, як вона біжить, монстр піде за нею. І якщо вдасться бути достатньо швидкою то, можливо, вона дістанеться до Мельморта раніше, ніж помре. Брін зупинилась. Попереду, де підлога печери тягнулася до арочного отвору, вона побачила щось нове. Воно вилетіло зі скелі. Друга істота. Прохід, що відкривався до денного світла і долини за ним, був занадто далеко. І там був ще один монстр, який вже йшов до дівчини. Він повз до мосту на чотирьох лапах. Чорна паща розявилась. Брін відступила. Треба захиститись. Її пронизали страх і невпевненість. Треба використати пісню бажання. Треба! Чорна істота зашипіла і потягнулася до неї. І знову дівчина відчула, що не може, що горло стискається. Знову її врятував шепіт. Відірвавшись від першої істоти, Кіт розвернувся і стрімко кинувся на другу, відкинувши її від дівчини. Знову піднявшись, шепіт розвернувся, щоб зустріти нового ворога. Але чорна істота була готова і кинулась на нього з хрипким виттям, піднявшись високо в повітря. Проте кіт був занадто швидкий. Спритно ухилившись, він розірвав оголене черево нападника, полетіли шматки темної плоті. Але монстр не сповільнився. Він підштовхнув себе вперед. Мертві очі дивились на дівчину. За секунду до другої істоти доєдналася перша. Обережно вони почали наближатись до кота. Шепіт відступав, тримаючи себе перед брін. Густа шерсть настовбурчилась. Здавалось, кіт став вдвічі більшим за звичайний розмір. Присівши на чотири кінцівки – Істоти видавали швидкі ривки, плавно рухаючись з боку в бік, з легкістю, яка суперечила громісткій зовнішності. Обережно вони намагались знайти пролом в обороні кота, шепіт тримався на місці. Нарешті монстри кинулись на нього одночасно, зуби й кігті почали залишати злісні борозни крізь шерсть та плод. Шепота відкинули назад до ланцюгів поручнів мосту, але той вирвався вперед ривком, розриваючи чорних істот, виючи про свою ненависть до них. І знову глуха оборона. Кіт важко дихав. Гладенька сіра шерсть вкрилась кров'ю. Нападники притиснули його до поручнів. Подалі від Брін. Вони ігнорували її. Мертві очі зафіксувались на коті. Вона бачила, що задумали монстри. Вони знову кинуться на Шепота, і цього разу ланцюги не зупинять силу їхнього натиску. Болотний кіт буде відкинутий за край і впаде. Шепіт також, здавалось, розумів, що відбувається. Він короткими ривками намагався обійти ворогів. Але монстрам вдавалось тримати його в пастці. Груди Брін Омсфорд – Стиснулись від страху. Шепоту не виграти. Ці істоти занадто сильні. Звір вже наніс їм рани, несумісні з життям, але ті, здавалось, зовсім не були пораненими. Їхня плоть висіла клаптями. Вони не кровоточили. Ці монстри надзвичайно сильні і швидкі. Сильніші і швидші, ніж будь-що народжене в цьому світі. Вони, вочевидь, були створені магією, а не руками природи. «Шепіт!» – прошепотіла вона. Її голос був тріснутим і сухим. Треба його врятувати, більше нікому. У неї є пісня бажання, магія, і треба її використати, знищити істот, знищити так само впевнено, як дерева в горах, злодії у торговому центрі як розірваного гнома. Сльози текли по її щоках, але вона не могла. Щось стало між її волею та виконанням, утримувало її від задуманого та заморозило рішучість. «Треба допомогти, але вона не могла». "Шепід", закричала вона. Чорні істоти відволіклись, напівповернувшись – і кіт зробив вигляд, що нападає, але різко розвернувся праворуч і величезним стрибком переніс себе через ворогів. Приземлившись, кіт підбіг до мосту і до Брін. Монстри миттєво кинулись за ним, шиплячи, і спробували збити кота з ніг. За десяток футів перед Брін вони досягли успіху. Усі троє впали на землю в лютій купі зубів і кіхтів. Кілька відчайдушних секунд Шепіт утримував обох. Потім одна істота залізла йому на спину, а інша вирвалась на свободу. Вона кинулась до Брін. Шепіт заривів. З останніх сил кіт кинувся на нападника, тримаючи на собі другу істоту, як жахливого павука. Сила його китка віднесла усіх трьох до ланцюгів поручнів мосту. Залізні ланки тріснули, як сухе дерево. Чорні істоти радісно зашипіли. Кіт почав сповзати в прірву. Брін опустилась на коліна. Крик люті та рішучості вирвався з її горла. Обмеження, які її зв'язували, впали. Нерішучість була розбита. Вона чітко розуміла, що треба робити. Брін заспівала жорстко і швидко, Звук пісні бажання наповнив висоти та глибини скелі. Пісня була темнішою, ніж будь-яка, яку вона співала раніше. Новий і жахливий звук, наповнений люттю, яка перевершувала усі емоції, які досі відчувала дівчина. Пісня залетіла в чорних істот залізним тараном. Виячи і шиплячи, монстри впали в прірву і зникли з очей. На все це знадобилась мить. Брін замовкла. Смагляве, змучене обличчя почервоніло і засяяло, Вона знову відчула раптове дивне почуття радості, але цього разу сильнішої, набагато. Радість пронизала її як вогонь. Брін ледь могла стримувати своє хвилювання. Вона знищила істот майже без зусиль. І їй це сподобалось». І ось тоді прийшло розуміння, що бар'єр, який став між її волею та виконанням, був створений нею самою, обмеження, яке вона поставила, щоб захиститись від того, що щойно сталося. Зараз його не було, і, здається, не повернеться. Брін відчула, що втрачає контроль над магією, але не розуміла, чому. Кожне використання, здавалось, віддаляло її від себе. Брін намагалась протистояти своєму єству, але зараз вона повністю його прийняла і більше не відчувала, що буде з ним боротись. Брін Омсфорд є тою, ким і повинна бути. Овільно, обережно, Шепіт видряпався до того місця, де вона стояла на колінах, і притиснув темну морду до обличчя дівчини. Вона обійняла великого кота, і сльози потекли по її щоках. Від побаченого голос чаїра Омсфорд перервався, так само перервалось і світло кристалу, обличчя сестри зникло, глибока тиша наповнила темряву, і обличчя зібраних чоловіків були блідими і виснаженими. Це були мутини. прошепотів Слентер. Що? Здивовано подивився на гнома Еддайн, який сидів поруч. «Чорні істоти! Так їх називають, мутини! Створіння темної магії! Вони охороняють каналізацію під Греймарком!» Слідопит замовк, швидко глянувши на Джаїра. «Отже, вона тут!» – видихнув юнак. Його рот пересох, а руки сильніше стиснули кристал. Гном кивнув. «Так, хлопче, вона тут!» і знаходиться ближче до своєї цілі, аніж ми». Джек піднявся худорлявою чорною тінню. Інші підхопились разом з ним. «Здається, у нас не лишилось часу. Треба йти зараз». У напівтемряві його очі запалали вогнем. «Дайте-но мені ваші руки». Один за одним вони подали долоні майстру зброї. «Цим ми усі присягаємось» що доставимо хлопця до небесного колодязя, як він пообіцяв королю Срібної річки. Ми зараз єдині, щоб не сталося. До кінця присягніться. Запала приглушена тиша. Єдині, повторив Хелт глибоким голосом. Єдині, відгукнулись інші. Руки опустились. Гарет Джекс повернувся до Слентера